Цілком правильно. А ви, техніку, коли-небудь вдавались до тимчасових любовних взаємин? Ні, обчислювачу. Маєте намір? Ні, обчислювачу. А не завадило б. Це розширило б ваш кругозір. Може, тоді менше вас обурювали б деталі жіночого туалету, менше хвилювали б чиїсь уявні інтимні стосунки. Не тямлячись од люті, Харлан вискочив із кабінету. Харлан відчув, що йому дедалі важче ставало виходити в 482-ге сторіччя, хоча такі подорожі тривали не довше, як дві години. Він знав, чому порушилася його душевна рівновага. В усьому винен Фінджі. Так, Фінджі зі своїми цинічними порадами не цуратися інтимних взаємин із часів'янками. Любовні зв'язки існували. Про це знали всі. Вічність усвідомлювала необхідність компромісу з природними інстинктами людини. Сама ця фраза викликала в Харлона Огиду. Але обмеження, пов'язані з обранням коханки, позбавляло цей компроміс таємничості і шляхетності. А тим небагатьом щасливчикам, яким удавалося виклопотати дозвіл, рекомендувалося тримати язик за зубами, аби не викликати заздрощів у решти, і, звичайно, задля добропристойності. Серед вічних нижчого рангу, надто серед обслуги, нерідко ходили чутки з присмаком напівобурення та напівзаздрощів, провивезених із часу жінок для зрозумілих потреб. Недобра слава найбільше зачіпала обчислювачів та розраховувачів. Вони і тільки вони могли визначити, котру із жінок можна було викрасти без ризику викликати зміну реальності. Злі язики нагребували і трохи менш ласим шматком. Не зовсім сенсаційними чутками про куховарок та сложниць, що їх наймав кожен сектор на певний термін, якщо підходили їхні просторово-часові характеристики для приготування їжі, прибирання в кімнатах та іншої чорнової роботи. Але найняти часів'янку в секретарки та ще таку жінку як Нойс – це означало поголумитися над тими ідеалами, задля яких було створено вічність. Незважаючи на всі ці чисто житейські поступки, на які йшли практичні люди вічності, віддаючи данину природі, ідеалом вічного все-таки залишалася людина, що зареклася у тіх і живе тільки заради вдосконалення реальності, заради збільшення суми людського щастя. Харлан полюбляв думати, що вічність у такому розумінні чимось нагадує стародавній монастир. Тієї ночі, Харленові приснилося, нібито він розповів про все Твіселові, і Твісел, цей ідеальний вічний, просто не тямився з жаху та обурення. Йому снився Фінджі, переможений і жалюгідний. Йому снилося, як він із жовтою нашивкою обчислювача запроваджує новий порядок у 482-му і з почуттям власної гідності переводить Фінджі в обслугу. Біля нього сидить Твісел із задоволеною усмішкою на устах, розглядає його нову організаційну схему – чітку, акуратну, послідовну, а він просить Нойс Ламбенд розмножити копії. Однак Нойс Ламбенд з'явилась йому в вісні зовсім голою, і він прокинувся тремтячий та присоромлений. Якось він зустрів Нойс у коридорі і, опустивши очі, ступив у бік, щоб дати їй дорогу. Але вона зупинилась перед ним і дивилася на нього, аж поки він не підвів очей, і не зустрів її погляду. Дівчина кров з молоком. Харлон відчув легенький запах її парфумів. Ви технік Харлон, правда ж? запитала вона. Першим його бажанням було присадити її, поставити на місце, відштовхнути й піти своєю дорогою. Але за мить він подумав, що вона, власне, ні в чому не винна. До того ж, відштовхнути її означало доторкнутися до неї. Так, кивнув він. Я чула, що ви експерт з нашого часу. Я бував у ньому. Мені хотілося б якось поговорити з вами про це. Я дуже зайнятий. У мене зовсім немає часу. Невже містер Харлан не знайде хоч коли-небудь вільної хвилини? Вона усміхнулася йому чарівною усмішкою. Проходьте, прошу вас, хрипко прошепотів він. Або дайте мені пройти, прошу вас. Вона поволі рушила далі, плавно похитуючи стегнами, і від цієї ходи Харленові кров прилинула до щік. Він розсердився на неї, бо вона збентежила його, розсердився сам на себе за своє збентеження, та понад усе, бозначому, розлютився на фінджі.